Hogy van az, hogy itt terrorizmusért is körözött emberek flangálhatnak az ön közelében? Kiderült gaid Faraonról, hogy önhöz érkezett vacsorára? Kiderült Gaid-Faraonról, hogy az ön vejével, üzletel, hogy van ez, magyarázza meg? És kérdésem az, hogy örökölnek-e valamit Gaid-Faraon vagyonából, és hogy milyen garanciát tud adni arra a magyar embereknek, hogy nem ő jelent a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot? Köszönöm szépen, képviselőasszony! A válaszra megadom a szót Orbán Viktor, miniszterelnök úrnak, parancsoljunk, miniszterelnök úr. Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselőtársam! Boldog karácsonyt